Рік у рік пишуть у швіточній номері свободи, що як прийдуть різдвіні світа, то ми духом маємо бути разом з тими, же в краю. Якомусь драганове добре то то писати, але з тим духом то так легко не йде. Я втім переконався сам на собі попередних років. Прийде тот святий вечір, то чоловік доса наїжджий, і так привалить дух во чоловіце зверхі пирогами, Жи тот ледво дихає, Аби дух випускати зі себе, І то в таку далеку дорогу, То шкода в угорині. Щеду у фотелю і чекаю, Аби в черві трохи потахло, Та й аби той дух хоч трохи визволившись з-під пирогової неволі. Щеду і дивлюся тим часом, що показують в телевізорі. За яку годину, дві, вікараскуєші мій дух збіде. Виставив голову і собі дивиться на програму у телевізорі. Тоді кажу, май, може би ще вибрав дорогу, але дух став у суперечку. А де, який мудрий, сам розщився в футели, як грабля, а мене на такий мороз біганієш. «Не викручуй ще кров, бо сьогодні такий день, що мусово маєш бути з тими же в краю і привітати всіх з кулідов». «Та їм потрібне до хрону. До хрону будеш на Великдень, а тепер треба їх підтримати на душі. Ліпше, аби ж їм пакунок віслав. Свобода писала, аби два рази подумати і не висилати». Але як я так гуліруч прийду, не мудрой і на марш в дорогу, зачекай, не хоч програм скінчи. І де кажу, ну, та зачекай ще трохи. Але десь коло півночі йду хоч не хоч, пустивши в дорогу. Летить, летить, летить, летить через океан, через гори, через доле, аж долетів до мого села. А що у нас північ, а там вже над раном і на рід спить, по хатах, як забити, треба було посидіти з годину на порожі. Як вже ще розвидніло, рипнули двері і вийшов мій брат. Христос ще рождає. Оглянувши брат, так є, що таке же? Голос чути, а особи не бо зна на що дух невидимий. Хто там питаєш? Я твій брат. А фігурський мій брат? Мій брат десь в Америці. Особа в Америці, але його дух оздечки коло тебе. Брешеш. Бігме правда. Час прийшов. Хочу ти заколідувати. Чи ти сп'єця впав та до коліди ще два тижні? Нас змінили. На що? Аби нас не мішали з москалями? То вже не мішіють. Мішіють далі. А то ж ти дурний. А то не ми, то провід. А чого не скине? Ну, бо нема ліпшого. То де тут ти всі ваші мудріші поділися, й та записалися до Патріархату. Ну, то хоч тут справи стоять щораз ліпше, та де там, Та що раз гірше? То що нема надії, та нема брат. Покрутив головою, почухавши за вухом, і каже: то ти, брате, з тим до мене прийшов? То як я прийшов, то аби ж ми вкупі закулядували. Прийдеш за два тижні, а тепер ти прощею, бо зараз йду на роботу. Шкода, брате, бо за два тижні я не зможу через мою роботу. Як вважаєш, брат? Я ще сидів коло телевізіну, трохи здрімався, як мене щось гупнуло по голові. То, то мій дух вернувши і дав про себе знати. Весь ще вернув? Вернувся. Більше не піду, хоч би ж я різав. Чому не підеш? Бо ми встидно і на тим ще скінчили.